Ozconak. Ozconak. A verà. Ozconak, on està Ozconak? Ozconak és algo únic, eh? Únic. No fa gaire que vagi estar-hi i és algo únic. Al any 1972, per casualitat, una persona estava buscant és igual, aigua, forats, buscava, i perquè la ciutat va trobar una ciutat subterrània, que ara se'n diu la ciutat d'Oz-Konak. Oz-Konak. Això és a Turquia. Turquia cap a la banda de la Cappadocia. La Cappadocia podem trobar de tot, però bueno, avui no és el dia d'explicar això. Anem a parlar d'exactament de, Oz-Konak. Resulta que aquesta ciutat subterrània va ser, s'ha trobat coses a dins i per això se sap, com a refugi d'atacs continus que sofrien els habitants d'allà. La gent es passava dies i dies i dies i mesos i mesos i mesos i mesos sense sortir i veure la llum del dia. Qui diu la llum del dia? Diu. la neu de l'hivern no sortien, estaven tancats a dins, era l'única manera d'evitar els atacs de les persones que venien en contra d'ells a veure són unes construccions que, que després de molts experiments i coses a menys que ara tornin a trobar alguna cosa que els faci canviar la idea Se situen els primers habitants de l'edat de, de bronze. Sabem d'on ens anem, l'edat de bronza? Sabem els anys que arriben a parlar d'això, de l'edat de bronze? <coughs> La ciutat aquesta té unes extenses galeries connectades per túnels. amb un sistema increïble de ventilació. Però aquest sistema de ventilació ha estat tallat, o sigui, picat, posat bé, a la pedra. Perquè necessitaven tenir aire fresc dins. Per què? Quan la ciutat estava sellada, sellada, la sellaven, l'hem trobada, l'hem trobada, eh? l'he vista. La sellaven amb una... O sigui, l'entrada, no? Imagines que són com a cova. Estem parlant d'unes èpoques de l'època de bronze. Imagina una època, la gent entrava ajupida, suposem que si eren de la mateixa alçada que ara, doncs una mica júpida, entraven al forat que havien fet, al passadís, però a la porta, on entraven, posaven una pedra enorme, que no es podia moure per res del món, ni per entrar, ni per sortir. I en cas de necessitat, només podien treure els de dins, de la manera que estava posada. Ja deien que la sellaven Cellaven vol dir que no podien, de cap manera els de fora, entrar. Ara, si ells necessitaven sortir, ho sabien fer-ho, però els de fora no podien. Vale. Resulta que aquests, aquest personatge, que va trobar per casualitat, aquesta aquesta ciutat sotterrània, és que va veure que, d'alguna manera, quan plovia, l'aigua desapareixia. I aquest senyor va voler veure exactament on anava a parar. Va fer uns forats durant molts mesos, anar buscant el camí per on l'aigua marxava. Per on marxava. I buscant i buscant, va ser com va trobar una, un lloc on es va trobar uns canals com uns carrers que era el lloc que l'aigua baixava Clar, això va donar ràpidament notícia a l'Ajuntament a l'ajuntament o al govern dient-li que va trobar unes coses enormes que li semblava doncs, que, sabia, no sé, que no, no s'havia ni atrevit a entrar perquè no sabia si allò es derrumbaria o no es derrumbaria però estava sota terra doncs van trobar Llavors, clar, van començar a moure persones interessades amb el particular i van trobar-se amb una ciutat subterrània, la ciutat sub, Othconac. La ciutat Othconac. Oth Bé, aleshores, és el que intentaven, aquestes persones que buscaven, era aigua per regar els sembrats. Amb una paraula. Però és que, a més... Es van intentar amb ajuda del govern anar a dins, a dins, a dins i van veure que hi havia un sistema defensiu en forma de forats sobre dels túnels. o sigui això és el que van veure però llavors clar, això és fa molts anys però fa molts anys i van estar-hi molts més anys o sigui, van haver-hi més avanços però, encara que hi haguessin adelantos i moltes coses d'aquestes, o sigui, on va començar va ser més enrere, però després van començar, per el que sigui, a veure que quan hi estiven, quan hi estaven, perdó, quan hi estaven tots aquests que havien arribat, amb una paraula, doncs sabien moltes coses. Bé, aleshores, també, com que tot això hi ha han sigut èpoques, anys, segles... És que parlo de anys i segles. Doncs, què van inventar, també? La manera de, d'alguna manera, tirar-los coses a sobre dels que els volien invair, perquè volien, de totes maneres, treure la pedra aquesta tan gran que estava sellada, que no podien entrar... Doncs, per sobre, han descobert uns forats que, amb aquests forats ells des de dins els enviaven aquells que estaven fent totes les forces per poder obrir el camí per entrar i o sigui que rebien amb una paraula sense entrar, ja i ja rebien i no podien entrar hi ha unes aproximadament aquesta ciutat, la Othconac té aproximadament de, de, de fundària eh? perquè estic de terra cap a baix, 10 pisos Deu pisos, deu pisos, saben el que són deu pisos? A través de galeries excavades a la pedra volcànica. O sigui que la pedra hem trobat, allà es van trobar, es van trobar per exemple, les famoses, eh, per entendre'ns, no fetes com les nostres, sinó eines, eines, per poder, diguéssim, anar excavant més pisos i més de baixer cap a baix, per escavar llocs per poder viure. Han calculat que estaven amb galeries, tal com dic, amb deu pisos, comunicats, excavades amb pedra volcànica. I, a més, estaven molt ben organitzats, però molt ben organitzats. Aleshores, molt ben organitzats perdó, perquè mirava el temps perquè si no em diuen que em passo <ríe> hi havien aproximadament 60.000 persones 60.000 persones perdó, rere de, coses de de després. ara deixarem o sigui, mirem bé del, del que estic parlant 60.000 persones hi ha uns pisos d'aquests que baixes que són coves, que són per guardar els animals. Unes altres estem baixant, eh? Hem dit que són per 60.000 persones, eh? Altres per guardar aliments, clar, si estaven mesos alladins si estaven temps tancat que no veien el sol, doncs, pues, tenien que arreglar-se. Doncs, pues, altres llocs que es pogués guardar el Perdó, és que se'ns han anat el, els fils de la, la connexió. Aleshores, les primeres coves eren per guardar els animals, altres per guardar aliments, altres per guardar vi. Han dit que això va de moltes èpoques diferents. Altres per guardar gra. És que de tot! I a més a més, s'hi ha trobat que és un complert sistema de ventilació. O sigui, es passaven allà mesos... Però tenien un sistema complet de ventilació. Sí, la ventilació era fabulosa amb l'exterior, però la ventilació no podien ni aturar-les de fora, o sí sigui que la ventilació la sabien fer molt bé. Després, hi ha un altre puesto que es veu amb una paraula que es comunicaven entre diferents sales si hi ha unes sales cap per algun error potser tenien por de que arribessin els de fora doncs una altra vegada hi havia una altra porta sellada amb una roca i era pràcticament impossible d'entrar o sigui és algo cosa impressionant aleshores, la primera civilització que en un moment, no és veritat perquè no se'n saben exactament pensen era una civilització molt antiga, però molt antiga, molt antiga. Aleshores, avui dia tampoc s'estudien exactament totes les maneres, hasta fins i tot si han trobat res una miqueta de, de qualsevol cosa, aquí una mica de pols, tot ho estan estudiant, tot, tot, tot. tot. Però imaginat que la ciutat subterrània d'Ozconac és una estructura amb deu plantes, sota terra, Aproximadament a 40 metres. O sigui que són coses curiosíssimes. Ara ja no hi va. A veure, a veure el que va se'n va a veure amb una paraula Ozconac. Ara sí que els hi consello. Per anar a Ozconac, portin calçat, un calçat mmm, que no rellisqui. Perquè val la pena entrar-hi com altres coses que hi ha també per allà per entrar-hi, però un altre dia en parlarem. Però calçats normalment no de... O sigui, que t'agafi tot tota el peu. Per què? Perquè hi han llocs que és una mica difícil de caminar-hi. Llavors una cosa còmoda i que no sigui relliscosa. A més a més, hi han uns relleus a les parets que són perteneixent perteneixen a uns una ciutat de bronza completament o sigui, es veia amb la manera de que estava aleshores el poble en aquell moment que vivia allà dins tenia per costum excavar passatges amb, els, amb el diner que, que guardaven no, però la finestra sí doncs amb la finestra el de o sigui, amb una paraula, d'aquesta manera, i tenien costum d'excavar-hi, de, de a les parets, feien paisatges, paisatges de fora. Però com que estaven molt temps a dins, doncs, allà anant picant, picant, picant, picant, anaven fent uns paisatges de fora. I eren paisatges subterranis, perquè com que moltes vegades estaven mesos i mesos sense poder sortir d'allà, almenys les criatures, que s'anaven fent gran, poguessin apreciar quan sortissin els arbres o les flors o el que hi hagués. O sigui que mirin si hi ha coses precioses, boniques, i que no sabem, n'hi ha moltíssimes. Moltíssimes, moltíssimes. I que els crios, quan ho veuen, disfruten molt. Però val la pena que pues, nosaltres hi pensem, amb tot això això ja he dit que se'n diu oth ko -nac. està aproximadament, em poc equivocat d'un quilòmetre, o el que sigui però, diguéssim a uns quants és que no m'atreveixo a dir-ho exacte perquè tindria que anar altra vegada per dir el Sa però quan vas a Capadòcia només has de preguntar, perdó, Ozconac. A més, si vas amb una agència que hagis llogat en allà, normalment quan fan el recorregut de Capadòcia, hi ha uns llocs que s'hi aturen sempre, que en alguns hi enten, en alguns donen un temps per al que vulgui entrar-hi. O sí sigui, per què? Perquè n'hi ha moltes coses d'aquestes. Aquest és un refugi, els altres són esglésies, els altres... És que hi ha quantitat de coses. Tot depèn de les coses que vostès els hi vagin veure. Però totes són interessants. Bé, res més per avui. Gràcies per estar amb tots nosaltres. Mm -hmm. I, des d'aquí, com sempre, què els dic jo? Els dic gràcies, gràcies i gràcies. I els envio aquella versada tan gran, tan gran, tan gran, i aquell pató que no el puc deixar mai.